Jabur 21 dari ayat 1 sampai 13 Untuk pemimpin musik Masmur Daud Raja akan bersukacita cita dengan kekuatanmu ya Tuhan Dan dengan penyelamatanmu betapa gembiranya dia Engkau telah memberinya hasrat hatinya Dan tidak menolak permohonan yang disuarakannya Engkau melimpahinya dengan berkat kebaikan. Engkau memakainya makota emas tolen. Dia memohon hidup daripadamu lalu kau kurniakan panjang umur untuk selama-lamanya. Penyelamatanmu memberinya kemuliaan yang besar. Engkau mengurnaikannya kehormatan dan kedaulatan kerana engkau telah menjadikannya paling diberkati selama-lamanya. Engkau membuatnya paling bahagia dengan kehadiranmu. Karena Raja percaya penuh kepada Tuhan dengan kasih setia yang maha tinggi, dia tidak akan dapat digugat. Tanganmu akan memberkas semua musuhmu. Kekuasaanmu akan dapat mencari mereka yang membencimu. Engkau akan membakar mereka dalam nyala api ketika engkau murka. Tuhan akan menyambar mereka dalam kemurkaannya dan api itu akan memusnahkan mereka segala juryat mereka akan kelenyapkan dari bumi dan keturunan mereka dari kelangan anak manusia kerana mereka telah berniat jahat terhadapmu mereka menyusun rencangan yang tidak dapat mereka laksanakan oleh itu engkau akan membuat mereka undur, engkau akan membibik Muka mereka dengan anak panah. Mahatinggi engkau ya Tuhan dalam kekuatanmu. Kami akan menyanyi memuji kekuasaanmu.